Buongiorno. Good morning. Guten Morgen. Good morning to you. Hey, më ju Jessie. Më ju Jessie Blendi. Mirë se jeni ardhur në klojën e mëmçesit në vallet e Club Fem në 100.4 edhe në ekranin e Club TV-s. Unë jam Blendi Salaj, këtu bashmejëri nga Sahaj. Mirëmëngjes të gjithëve. Altin Sulej, mirëmëngjes. Olta Rekan. Mirëmëngjes. Është edhe Lorin Terezi bashkënen çdo ditë nga ora 7 deri në orën 10 në këto val në këtë ekran. Mirëmëngjes edhe juve. Da, da 25. 25 goza. Iku, e vërtet. 25 gota. Po sikur edhe ky qershorja. Ejnte, ë? Mos gëndoj. Ejnte më duket. Po. Jo, është ejnte, me siguri. Këtë e dim po, ja, kështu, pak e nga pak Olta. Se këtë punka do duket bukur sot. Mm -hmm. Ti dije një herë na knaqje, na parë sikove nis shitja të shi po, shi, eh, gjatë, ku diun sa ishte ora nga 1:00 dhe pa, nga 1:00 një gjysmë. Oh, po. Oh, oh. E nuk pushoi deri nga 3:00. Po jo, mos ah, e sihte kafe, mos ia fut kod tash. Okej, dakor mirë. Nuk një, mi? nuk ishte asnjë, nuk ishte asgjë. Mos bëj kështu. Po shpresoj sot ta ta kapësh pak më saktë. Se dije. Po. Doshta. Doshta nuk ka aplikacionin e Durdy. Ti kaluar me Android go, se ky është problemi jot. Është çipi problemi im në fakt, po kjo është mundësia e fundit që mund dha. Tani t'rrego pak për uh, publikun. Pse, pse të hiku ai foni? Mos më bëj të çaj sot. Është fillim jam. E di që s'e kam më. Thoshte gjyshimra mm. më pas thoshte kur uh, dikush ka marr fund don kan ikur, më thon ka qenë një fjalë kështu me të gomerve. Mm. Po, na po. ja, atë të go merve. Edhe dhe kam përshtypin un. Kjo shkoi na atë të njerëzve. E, të njerëzve. Po. Po si ku e ja, ja. kisha? E jo, jo, kisha në dorë. Jo, më jo në kuzhinë kisha un, po. Varet kushta çon atë. Na ta mori gota afta holli. Vërtetë? Po. Ëh. Po, no, paska qën këso, domethënë. U rrit fëmia blend. E, thoshë ti, thoshë ti më. Besojse, e di, e di. U rrit, u rrit fëmia, mamë. Okej, dakor. Më ju e dini ju keni pas gjysë vetë. E dini mos e kam përshtypën unë. Ështe ajo që thonë dhe gjyshi juaj. Po po, urrit një herë të fjalë. Gjithmonë me rim, gjithmonë me rim. Po hajt më. Tani këto janë gjëra. Gjëra që ndodhin ja. Po pra. Gjithse, po, po jam duhet sikur ky aplikacioni sheka kjo, duhet sikur ka probleme. Edhe nuk është çështja e iPhone-it. Ose do iconi, që ta të shohim gjithashtu. Mund shikojmë që djim aplikacionin e durr ose un do të bëj një kontroll, do bëjmë kështu do të thonë që ti un do të kontrollojë që një, tu. Po hapim dy vetë më. Po do të dua se pastaj duket sikur këto do të bëjnë cita vet do të thonë. Po përse ja mendimin e, e... shoqeve dhe shokëve po i bën. Okej okay, mirë, <laughs> dakor. Hajde. E nisim? E nisem. Do të dëgjojmë muzik tani, mish dansur është parovs te larë që do të vi i pari, po më par. Kjo Sigla shkurt. Pum. Klubi i mëngjesit në Club FM dhe Club TV. kënga e ditës në klubin e mëngjesit. Ju dëgjoni këtë këngë në Radio Klubi FM gjatë klubit të mëngjesit, dërgoni SMS me tekst, kënga e ditës dhe emrin tuaj në 069 2070222. Mesazhet dërguar tani i parë fiton një dhuratë. Djetë, në klubin e mëngjesit, në klab e fem në një shimt i takë. Dhe tani, kalendari historik me jerin në klubin e mëngjesit. Në vitin 1788, Virginia ratifikoj kushtetutën Amerikane dhe u bështeti i djeti shtetëve të bashkuara. Në vitin 1867, Lucian Smith fitoj patentën për telat e parë me gjemba. Në vitin 1788, Virginia ratifikoj kushtetutën Amerikane dhe u bështeti i djeti shtetëve të bashkuara. Në vitin 1938, Dietari Douglas Hyde u zë Presidenti i parë i Republikës Irlandeze. Në vitin 1950, me një forcë ushtarake prej mbi 100 mijë trupa, Korea Veriore sulmon fqinjen e Vetëjugor, duke filluar në këtë mënyrë edhe zyrtarisht lufta midis dy Koreve. Në vitin 1959, Eamon de Valera u b President i Irlandës në moshën 76 vjeçare. Në vitin 1962, aktoreja italiane Sofia Loren dhe regjizori Carlo Ponti u akuzuan për bigami në Rom, pasi kisha katolike nuk e njihte divorcin e Pontit nga bashkëshortja e parë. Në vitin 1963, erdhi në jetë ylli britanik i rokut George Michael. Në vitin 1906-199, kitaristi Mick Taylor u shfaqë për herë të parë në grupin The Rolling Stones në Rome duke zvëpësuar Brian Jones. Jones u gjeti vdeku një javë më pas. Në vitin 1907-1975, Mozambiku fitoj pavarësin, Samora Machel u betua si president pas 477 viteve të sundimit portugëz. Në vitin 1908-193, Denzel Washington martojët me Paulette Pearson. Në vitin 1909-191, Slovenia, Venicia dhe Kroacia shpallën pavarësinë. Në vitin 1993, Kim Campbell jep betimin si kryeministrja e parë femër e Kanadas. Në vitin 1996, grupi Kiss nxorën në treg albumin me titull You Want It The Best You've Got The Best. Në vitin 1998, doli për publikun nga Microsoft Windows 98. Në vitin 2009, përrurojët autostrada Rëshen Kalimash rruga e bashkimit kombëtarë. Në vitin 2005, Mahmud Ahmedinejaz zidet presidenti Iranit. Në vitin 2009, ndëron njetë në moshën 50 dite një vjeqare mbreti muzikës pop Michael Jackson. Sot më 25 qershor, komuniteti shqiptar Qam në Shqipëri kujton masakrën dhe i popullit të saj të kryer nga trupat ushtarake greke. Fundi luft të së dytë botrore mbahet edhe si fillimi kalvarit të vuajtjeve të qamështë ve të cilve në vitin 1944 u konfiskua prona dhe u përzuan me dhun nga shtëpitë e tyre. Të Sot është dita ndërkombëtare e marinarëve. Në vitin 2010, organizata ndërkombëtare detare vendosi 25 qershorin si ditën ndërkombëtare të marinarëve si një mënyrë për të njohur se pothuajse çdo gjë që ne përdorim në jetën tonë të përditshme është dikuar drejtpërdrejt ose tërthort nga transporti detar. Qëllimi i kësaj dite është të nderojmë të gjithë marinaret për kontributin e tyre në ekonominë botërore dhe të shoqërisë civile. Dhe për dhe ziqe dhe shpenzimet personale që ata kanë në punën e tyra This is Club FM 100.4 7-17 minuta në këto momente në krybin e mqesit Mi shte këni ardu që të gjithi ju përshëndesim i shdashur Ju urojnë një ditë mbar Ta të asot është 25 Unë jam blendit të bashkë me jenë Në mqes Në mqesit Aja Cështu, ëm um, kam përsipin unë kjo, kjo gjeja që kjo gjëja që po ndodh në Lazarat është e tmerrshme, por thonë më të paktent, po s'po marrin vesh edhe se çfarë është eksakt që po ndodh aty. Është shumë gjëra të pakuptimta uh, ose të pasheruara mirë. Shikoja gazetën Shipak më parë aty dhe tregon për këto. Tani në fillim mendova që ishin ishin vetëm thaat, këtë nuk kuptoj, këtë implikimin e ISIS-it në në Lazarat. Brenda territorit të Republikës së Kiprit, gjithsesi. Se po flasim edhe për një grup um, njerëzish që trajnohen aty, që bëjnë mm. stërvitje me armë nga mosha 14 deri 21 vjeç. Po, bra. Të rinj çu dhe po shikosh për shembun faqen 2 3 tek Gazetaship janë edhe disa foto të disa prej këtyre çunave që kanë dalë atje. Mhm. Mm me këtë shenjën. Ne ke parësh shenjën që bëjnë këta me gishtin lart? Tan, si I Edhe Njëri që vetë Giulio Malo Me një Kmish me kuadrata ati Nduke si kur është 8 mëtkile Me gjithë thejsi në ashashit th Pasa është një Alban Aliko Edhe kjë bën në atë i në Pasa është një Albion Aliko Edhe kjë bën qenjën e, e I, Is me gjithë në latë ati mm. Kjo është qenjë a i sisit, bra Po, po, po Jacqueline si Derzhi, me... një tjetër. Që t'u na Aliko, nuk ishte këy kryeplaku i fshatit aty Aliko? Po, kështu më duket. Me me mbiemër, po. Po. Po, dashin në fshat po mm, tësh me një mbiemër, po je aty je brenda grupit të ja. jë. Ibrahim Basha qoj ky djali i uh, forcave të Renaës që humbi jetën di, ka qenë një pusik, ka qenë një, kështu, pabesi që ka ndodhur atyre. Se si e kanë vrarë ata me sniper. ë uh, Me një plumbë, në kokë, në dialinë, edhe kam plego sër dy shokët e vetë skuadrës. Po këshin sën pusi, këshin duke cikur, dy shokët që ka qënë një kurth. Me qëta të informacioni që vjenë që atje është, është që i pa konfirmuar, është i pa pilot, është kunder thënës ndo njëherë, nuk kuptohet exact se qëfar që një gjithë ati, po që është, është bërë një vitë fixë që është nga koha, se mbaj mëndishtë, mm. nuk ishte p Uh, Kullisht e kampionat të botror vjet, vjet Që ndodhje dhe operacioni policis Dhe kampionat të botror zhvillohet Midis që e shori dhe korri Kullisht mm -hmm. tani Në këtë në period Taman një vit mërë para E ti rritë dhe me ndon E dhe thua Qa po në qetë? Se shume shume mështiri për të kuptuar Grupi thot ka blerë gjasht sniper Dhe armatim të rënd Të gjithë për krajnë i sisin Të shikta derit dje se i sisi Evën ban veten si mysliman, po këta janë edhe këtu drogaxhinë domethënë se si mund thyesh edhe mysliman edhe drogaxhi. Në thejta është është pak nuk shkojnë bashkë. Nuk shkojnë, nuk shkojnë fare. Po 11 prej tyre janë dorzuar, ndërkohë që janë edhe të tjerë që janë në kërkim, apo jo. Ja? Diçka till. Po bra. Deri tani. Mm. Kjo është këto janë lajmet që që po dalin, po janë duke dal dal, dal ngadalë. Se informacion nuk ka. Ministri Tahiri madje Sish po lexojja këtu në në gazetën Shnip thotë që nga shërbimi informacioni e ke parasysh shërbimi uh, mm. po, thot, uh, shish i sekret. Po, thotë shish asnjë informacion, verifikime dhe mbështetje politike dhe ekonomike të kërkuarit ekstremizëm të dhunshëm me bazë fetare. E po lexoj tani nga gazeta Shnip thotë personat të shpallur në kërkim nga policia të dyshuar për vrasjen e efektivit RNEAS dyshohen si ekstremistë dhunshëm me bazë fetare. Këtu ka deklaruar në brëm, ministri Brenshëm Sajmir Tahiri gjatë një interviste në Top Channel, ku dha detaje nga personat e shpalur në kërkim, apo edhe për operacionin policor që i mori jetë një punojnësit policis. A i tha se informacionet e marra nga policia dhe prokuroria flasin për një tendencë të tilë të të shpalurve në kërkim, dërsa shtoj se mbetet për të verifikuar se cili është motivi që sulmuan policinë. Më pas, sulmoje dhe shërbimin informativë, pasi nuk ka patur asë informacion për lëvizjen e armëve dhe të dëshuarve. Në intervjis, ministri tha, se po shikohet edhe në bështetja politike dhe ekonomike e të rinve që gudzojnë godasin policinë, e cila ishte në kryetet e tyros. A i tha se ka njerës që nuk e duan situatën e re në fshatin dhe zërat, dërsa tha se endhe nuk ka verifikuar nëse surmi mund të jetë bërë për vota, pushtet, për drog, apo për para. Me rezikshme, më të rezikshmit janë kriminerit e heshtur të cilët kanë sulmuar edhe në mes të tiranës vazhdejta hiri duke teksuar se duhet më shumë siguri për të detyruar policin të dënojë së pari sulmin politikan të dënojë së pari sulmin apo të arreshtoj përkra instituciones ja iks nuk e di zi qatëm keqardje e jersa konshme për, për këtë djalin e para duke një Super djalë, kështu nga ato fotot që pam. 2 mm -hmm. herë kishte shërbyer në në Afganistan, mm -hmm. në përforcat e armatosura. Yeri po më thoshte që ishte ishte vllai vetëm me 9 motra. Wow. Me 9 motra. As 9 motrave kishte ardhur ai në jetë. 31 vjeçar, 31 vje. në kulmin e, e jetës, dhe shkosh dy herë në Afganistan, ti shërbesh atdheut, flamurit. Dhe të visti ku flamurin. Edhe të vritesh në Lazarand, pastaj është edhe edhe kë on vetvete është, është. Nuk e di, um... ë, vurtar dur keq. Tang... Po, shumë shumë ë. Um... Ibrahim Basha quajë djali, Ibrahim Basha. Edhe uh... hero. Është pak thua, të gjitha ata që bien uh... në krye detyrës, ata që që vriten për uh... për shërbimin që kanë marrë përsipër është. Nuk e di. Po shkojë atje në Facebook edhe edhe njerëzit që që respektojnë nderonin se ne themi që në Shqipëri nuk ka heronj. Herpas herë themi që ah shqiptarët, kështu shqiptarët ashtu janë heronj. Heronjt nuk janë Big Brother, nuk janë në televizion nëpër panele apo di nuk e di çfarë. Heronjt janë kështu të heshtur. Dhe... Po i lëmë ne në heshtje herpas herë. Po nuk dalin ata, se nuk e kanë nuk kërkojnë medalje ose pohime. Absolutisht. Janë këta njerëzit që shkojnë, bëjnë punë çdo ditë, rrezikojnë jetën çdo ditë. Ka një shpresë që thotë hero hero nuk është më trim nga tjerët. Heroi është trim në ato 5 minuta të dhura. Mm. Kur uh, kur duhet. Kështu që nuk e di. Do do i e pyesim dhe njerëzit çfarë çfarë mendojnë për këtë. Është është e vërtetë. Azgëjm një këngë e Ed The Shiren dhe Rudimental do të jetë tani. Është Blackstream që dëgjojmë. 7.24 minuta në klubin e mqesit Në vajret e klab e fem në 104 Nëse keni një koment në bi Shvarkandjar e gjithë të temën që hapet Tani më bashkë me vrasin Lazarat dhe luftën që po vazhdojnë Dhe operacionin që po vazhdojnë atje Numëri është 0679 207 222 I've been sitting Ever ages Ripping out the pages How to get so faded How'd I get so faded? Oh, no, no, don't leave me lonely now If you loved me, how'd you never learn? Oh, look how the crimson in my eyes One or two could free my mind I, This is how it ends I feel the chemicals burn in my blood stream fading out again i feel the chemicals burn in my blood stream so tell me when it kicks in for love I thought i'd find her in a remedy bottle got make me another one i'll be feeling this tomorrow god forgive me for the things i've done i was never meant to hurt no one and that saw scar upon a broken heart it love this is how it ends i feel the chemicals burn in my bloodstream fading out again i feel the chemicals burn in my let's see to tell me when it kicks in So scars upon a voice in the night calling out Who can hide this in my mind, heart calling out That scars upon a voice in the night calling out Who can hide this in my, mind, so in my mind, heart That scars upon a voice in mind, so the night calling out To tell me what it keeps say Shetëshirëm në blatë stream, në kryubin e mqesit orë është dhe një 7-28 minuta Jeri ka një shpreje, se si frimësim për ditë në sot me qdo mqes, jeri na jetë një shpreje frimëzuet se jepi jeri Dhe sot Blendi ka mzitur një shpreje nga imadhe Viktor Hugo mm. dhe është kjo Për të cia është nëna, ka bi vjedhjen dhe urin Falem derit jeri Të luta Do me thënëse Nuk ka nevoj për, uh, për shpjegime se i bën vetë mm, E vërdet Oke, okay. tërko olëta Në anë të koj të thot se çfarë ka në çështjet e motit. Ndërkohë që 20 gradë është në këtë moment e dhe temperatura maksimale do jet 29 grad. 20 gradë në këtë moment e 29 grad në ç'ora arrin? Po diku nga ora 2. E di mm -hmm. më ozetin. Diku nga diku nga ora 2. Po. Na oh, son mirë. Gjithsesi shpresojmë të oroje mos ket shi. Fort diell më thot këtu. Okej okay, mirë, një ditë me diell, mirë dashur. E presojm dhe urojm thot ajo le të kryqëzojmë me gishtat e këmbëve. Po. Ato kanë heroë dizë. S'bëhet? Se... Ato po ti lëmë dyolta. Ne nuk e bëjmë. S'kam përcjmë asgjë të thjeshtola. Nuk kam përcjmë asgjë të thjesht. Po shet më shkoj fjala se s'kam grup mm. tjetër. Nice. Ha, do të shkoj. Faleminderit dyolta. Faleminderit mm. mm. dy mm. mm. mm. të ieri për shprehjen e ditës së sotme. Ju lutem. Është uh, Alvaro Soler. Do të djegim me Alvaro Soler dhe do të vimë me anagramën për ditën e sotme. Do të kemi një anagram për zgjidhur. Se e di që e keni me qef shumë, ora është pothuaj se 7.30 minuta data 25 miqtashur, kështuajtë El Mismo Solë. el mismo sol. Mm. Mirë se keni ardhur në klubin e miqësisë. Anagramën e kemi gati, kështu që kur të doni juve e bëjmë. Jemi gati. Okej. Okay. Anagrama në klubin e miqësisë. Ora, un mund të them që është e gjatë. Është e gjatë. Është e gjatë, kështu që mm. do duhet ndoshta që t'i japësh një duratë gjatë. Okej, okay, <laughs> okay. një duratë gjatë. Okej. Okay. Nuk e di diçka. Po, një orë me rrip të gjatë. <laughs> Okej, okay, një orë me rrip të gjatë nga mish tante k premium waçis, mish dashur. Që rrotullohen ato orës. Një orë me rrip të gjatë ato olda. Faleminderit olda. Janë <laughs> për të. Okej, okay, shumë mirë. Atëherë, si shkon dy herë, rreth pichet apo çfarë? Dy e tre herë. Mm. Emfem. Atëherë, anagrama është Dica Roni Tosi. Dica Roni Tosi. Dica Roni Tosi. Tremra. D I C A R O N I T O S I. D I C A R O N I T O S I. Dica Ronitosi. Qëndeji vërtet. <tipat> 069 20 7222 dërgojë mesazhet tuaja. Ai vash për një orë me RIP të gjatë. Po, po, po. Dica Ronitosi. Është vërtet. Në vërtetë, ti s'e ke gjetur akoma? Jo. Okej. Por mund të provosh. Në 0692070222 mund të provosh ze ti dashur dëgjues. Dica rron Roni me r të butë tosi. Do i them edhe njëherë gërma 1 nga 1. Nëse i rivendosni këto gërma do të formoni një fjalë shumë të bukur në opinionin tim. D E C A R O N I T O si Dica Roni Tosi Dica Roni Tosi Wow 069 20 72 22, 22 dërgoni mesazhet tuaja e shkruar Kurë shkruaj ja 10 herë i risë barës është e vështirë Mos është asha që vështirë Mos na kusni kohë Mos na ka shkuar mendja Dica Dica Roni Tosi Dica Roni Tosi kujdes 069 207 222 069 207 222 22, Vritin i pak me ndjen <coughs> Hëgosa D, I, T, A R, O, N, I T, O, S, I Nuk hahet Për është diska e bukër Nuk hahet Për ëndimoj E prek shmësht mm -hmm. E prek shmësht Më ndja më thot më lërë hatë Më smoloth kot, s'u mund. Po tani, nëse mirë, ti, po, nëse nëse do të doje që të fitoje një një orë nga mëngjes tan tek Primim Oasis. Prapë mendja më thot du apo? Ëh. Të ndihmoj dot. Ëh, ëh, ëh. Okej. Mirë. Ehm, le të bëjmë një pyetje nga aktualiteti dhe pastaj shkojmë tek muzika, sot mëngjes. Dërkohë ora shkon 7:36 minuta fiksimi i dashur. Pyetja për ju është, si mos për ju që jeni në krye qytetit. Ta një më që janë numëruar edhe votat që ishin për këshil bashkja, ka dhe që që mm -hmm. qërë votat politike, ku ti voton për siglën e partis që preferon. Pytja është, nga, kini parasysh në parlamentin e tiranës, mm -hmm. janë gjashtë dhjetë e një vende. Sa i bje, po? A që i bje? Gjashtë dhjetë e një, se me bindur. Sa, sa mandat e ka fituar koalicion i majtë? apo koalicioni ASHE. Në mm -hmm. sa mandate ka fituar koalicioni i djathtë për shpëtytje. 069207222 dërgoni mesazhet tuaja. 069207222. Kjo raportohet sot në media, çunë mm -hmm. që mm -hmm. mund ta keni sa vende ka fituar koalicioni i Majt, ASHE-a, ku janë PSOLC-ia, mm -hmm. PDIU-ja, FD-ja dhe sa i djathtë. Noel Gallagher fly high birds in the heat of the moment you at go mir mjes <laughs> Ora janë 7:20 minuta, jeni me klubin e Mjesit në klab e Fem 104 dhe në ekranin e Klap TV's. Na ju urojmë ditë sa më të bukur dhe të mbar ku do të shndalleni. Po pra, ka 61 vende në Këshillin Bashkiak, atyja mm -hmm. është sa ka marrë një koalicion dhe sa ka marrë teatri. Tasim për Tiranën gjithmonë. Kerkoj anagrama është D C R N T O S I. Dica Ronitosi. Njëri e ka gjetur, po gjithë jove që donin ta sidonin veten. Njëri e ka gjetur. E kam ndihmuar pak pam bon, e drejt i kam thënë që fillon me r ëh mm. edhe pastaj e gjitha janë histori sa e mori vesh e gjeti dica ronitosi dita ne jam dakord kur rëonei, është diçka e bukur t o s i a vërtetë mm -hmm. madje, madje madje mm. ta jap një ndim tjetër tre herë madje po ëh uh, me këtë, është edhe një film shqiptar a, me këtë titull amo smas seri edhe shumë o je i shumë dimov eri madje madje Ah je, madjeva, kete prove, kete prove. Në, në? Me kete filmin shqiptar. Nice, tani u morr vesh kam po shifelun. Tani kthehet në lloj specie jeri. Mm. Edi si janë? Lubi. Lubi. <laughs> lubi, lubi. Ai. Nice, ah kjo është kjo është e thjesht. Kjo është e thjesht. Mausi i kompjuterit tim është lidhur me kompjuterin e jerit. Prandaj unë nuk Dhe unë nuk e prek jam mausin tim edhe më ndodhni të çuditëra në kompjuter. Po brap. Si ka mundsi? Të dy të dy duan të lidhen me të njëtin maus. Ne prandaj oni kisha që ka kisha problem. Se më kanë kanë të siguria që duat ju tregojë dhe s'u tregojë dot. Mund të ndrojmë mausat. Jo jo, s'ka gjë, s'ka gjë. Ne e bëm kshu në ne bëm më vonë. Pa po më shika për të djalin. E ke parasysh Celil djalin? Ishte njëri, më duhet të kemi folur diku për këtë. Kompar. Është një djalë i cili bëri tatuazhe. Ëh. Mm. Dhe gjithmonë kjo histori përsëritet me çështjen e tatuazheve. Bën tatuazhe njeriu dhe pastaj bëhet pishman njeriu për tatuazhet që bën. Ëh, uh, ky bëri tatuazhe me Miley Cyrusin. Portretin në, e saj. Me portretin pa. e saj, portretin e Miley. Mm. Në Miley, në Miley. Dhe çfarë bëri? Ëm um, Jo një, por 29 copë. Çfarë? 2 29 portrete me Miley. Wow. Dhe Ethan me pa, pa mësuar, problem, është tmerr. Po, më um, tani do që ti fshi. Se sepse... 29. Bom, bom. Ky është 42 vjeç, ka 29 tatu, uh, të gjitha të dedikuara Miley Cyrusit, dhe tani do që ti lëvizi, uh, ti heqë nga trupi, sepse Miley i ka quajtur tatuazhet si ai ka bër të shëmtuara. Një gjë të shëmtuara. Si ka pëlqyer? Dhe të mos më pëlqej maili mua ndotaj po un bëj diçka për mailin, i fshi. Meqëndersha. Për shembull ke mailin tek pulpa, po ta shikosh këtu. Ke mailin tek pulpa tjetër. Ke mailin të shëmtuara që ka vërtet. Jan shumë të shëmtuara. <hë> kan dashur të bënin edhe hije. Ky i treti nga diafa, për shkak se sh maili më gjuhën për jashta. Dheqojë te gishtat e dorës lezon M I L E Y. Uh, wow. të shkruar. Gjithan dhe i bra E të mërë shme E të ashtë duhet i fshitë gjithan E dhe jonsë është zemruar me majnin që ja ka që e të të shumtuara Por. Po të jeshtë se që dojë takna që atë duke, duke i fshirë Shëndet, Lori Parimderi, Lori, Lori. Këtë e mbasë parkruin e mqesit me tjera është rumor nga Chloe Howell që të gjëjmë për një moment Mi që jeni me KBFM në 100.4 to be like myself i'm just trying to work out these cards i've been down i'm just trying to work out Jello, mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit. Ora është tani 7:50 minuta. Unë jam me lendën këtu bashkënjërinë, Alteri Norden dhe Lorin çdo mëngjes me juve nga 7:00 -10 në 10:00 në tovale këtë ekran në Club e Femnë 100.4. Mirëngjesë juve. Andaj që jeni bëshuar ju që keni mbritur në punë punë të mbar, ju që jeni rrugës ut të mbar. Ëm, um, ju kujtoheni se Dicaroni Tosi është anagrama D I C A R O N I T O S I. 0692070222 numri i telefonit për të gjithë uh, komentet tuaja edhe lojrat që ne luajmë për të dituar çmimet e dhuratave që kishim deri tani. Atëherë, si janë dar antarët e Këshillit Bashkiak deri më tani? Si e ke marrë vesh? Po, më kanë thënë 42 dhe 19. E saktë, kanë rënë kokos, e saktë 42 19. Kanë gjetur i pari Beni dhe fiton dy bileta për nasin e plit. Bravo Beni. I Lum Benit, ë uh, mm, mm, mm. Beni fiton të gjitha. 4-3-5. 4-3-5 nga... Në be, shpresoj, ben i... A, ben i këtun, Shqipri. Po, ben i këtun, Shq okay, Shqipri. Ok, dakor. Mirë. Um, <coughs> Shumë e qëtishme. Shna haplak të një. Por e vërtet, por e vërtet, e, e qëtishme. Nuk të thosha, ma dje, të thosha interesante. Kam pasu një dark të fitores. Këta kanë qenë të satërin nga forumër i nori... Parti Socialiste, Freshi, Eurosocialistë si quhen këtu. Ëm, um, edhe në sepse ata janë organizuar me fushatën zgjedhore, kanë ndihmuar kandidatin e Partisë Socialiste Erion Velin në takimet e tërë e tërë e tërë, si ç'ndodh këtu, telefonata, vajtje te mbledhja tani sigurisht që janë kurrëzuar me sukses 40 mijë vota para në në zgjedhjet Profesor Dark. Dhe kush ka vajtur që të hajë Dark? Me ta i Darkës. Ai thjesht ka këluar atë. Po semendje ndonjëherë i fryn këto gjërat, por është bashku. Kush mendon me Juve? Po ku e diun? Hë. Në Dark, në Darkën, në Darkën e festës së Rion Velis. I madhi i tyre. Jo. Halim Kosova. Halim Kosova. <laughs> Seriozisht? Po. Seriozisht, ja ku është më fort <laughs> do. Gjuani këtu ka ka vendosën një status tot në Darkën e fitores, në Oballsku atë një zotri burr. Na vë zotri burri. Ai e. Është, ai është, ai di unë ai është Ai është Humsi. Humsi, nuk do ta quaja Humsi. Doktor Kosova, a e dini këtu në një gar kafetuese do Humsi. Kështu ka mësuar uh, unë. Ka edhe një fakt interesant uh, Olta. Po. Doktor Kosova, sipas teje Humsi, Po. Ka marrë 30.000 vota më shumë se partija demokratike dhe koalicioni oh, që a i përfajsonë të O, përfajson. ja. të zëmja, të që nga fitu e si Që Qusha... që, <gjohet> jo, jo, ka të bëj pra A i si person ka 30.000 vota pra më shumë se sa, se sa ka partija plus gjithë partit e tjera që ishë mm. bashkuar koalicioni të ati, si më da që va shumë bës tjetë Jo, të një që e zotë një burë A i është më popullar se për të dëj A i e të gojë që është në të tri vërteta Të pak dhe n Ne do të votojnë për besimin e tyre. Ne do të analizojmë këtë gjë se grat nuk votojnë me i kanë besuar jetën Blendi Tallut. Me çfarë votojnë grat? Me dorë. Me dorë pra? Pikërisht, disa sho fitonte në njëra që bën manikyr. Megjithë votojnë me dorë se i bien tash i sa gra ka Tirana, sikur ai di pra? ai ai dihet që nuk mund fitonte. Sepse PS dhe LSI, ato po ti numëronosh votat që kishin së bashku Se si koalicioni dihej që ishin më shumë se sa se sa Partia Demokratike dhe koalicioni i këtij. Plus kishte 4 vjet një mandat që për mendimin tim personal pa dashur të ofendoi asnjëri, ishte mandati i chuar dëm, ko e ngecur në vend. Mm -hmm. Në Tiranë s'ka ndodhur asnjë gjë për të shënuar në 4 vjet. Edhe edhe 4 vjetët e fundit të Ramës, madje. Për mendimin tim, Tirana ka 8 vjet pa kryetar bashkie. 8 katër vitet e fundit të, të zotit Rama dhe katër vitet e zotit Basha, këtu ka qenë një zbrazësi, as i gjë, as i gjë s'ka ndodhur për qytetin. Shkuar shikojnë gjithë qytetet e tjera, të paktën e kanë kanë filluar tani, jo një shesh, jo një shatërvan, një një, një një një pedonal, një rregullim një pedonale, një popër për shik fryn njeriu. Kurse këtu në Tiranë, që është kryeqyteti i gjithë Shqipërisë, kemi edhe një pedonale me orar. Pe donalia, çonse mban mend ka pas ato dritat jeshile, blu, ato dritat e kuqe. Ajo pe donalia, qoftë te mirmbajtja, atje sub b. Katër vjet ajo pe donalia është po shumë pak zgjatën dritat. Po shumë pak zgjatën dritat. Po, ka nevojë për mirmbajtje, ajo diskuton atë. Tregon që ka zot ky vend, ka ka është dikush që kujdeset për atë. Po normal, si ti lësh të fikën pastaj do të lësh, pasaj do lësh që thyen, pastaj do lësh pllakat që shqiten, pastaj edhe e gjitha Që she nuk kishte se si fitonte doktor Halim Kosova, se ai kishte 6 sekonda. Megjithatë për mua ai ka fituar sepse Gjergjit Kosës është treguar zotëri, qytetar me shumë kulturë. Ja. Ja, Iri. Bravo, Iri. Që ieri. nuk ka nevojë të të di se një, një, një tip mund të trokasin në dorë në derën e, e e doktor Kosovës. Si i bën kështu? Tha këta të tjerë. Jo, kjo është e vërtetë. Unë e mendoj vërtet. Po pa, duke patur shpinën. Ora ditë, ai të hap derën do të thonë. Mbulezaj, normalisht. Hajde. Hajde, domosjam për dikanz gjithë ditën. Umë, hajde pimë kafe. Mund mund të thot, po shemb. Po, pse jo? Sa ti ne kam ze komshin doktorën, po. Ha, a veti tash. Mm. Kush e kush e, kush e po më ka më zan doktorën? Unë <hë> më herë kam afër punën e doktorshit. Action. E ke më afër tëm... po, që. Tam. A ti je doktor? Se di. Unë nuk e di se nuk kam shkuar akoma aty. Prapë pas kam un komshi. Çon sigap. Mirë, da bëjmë kështu, kush nga ju shkon nëpërtë doktorin? Me siguri aty. Le të shkojmë një herë. Ë, un e bëra të rrugë mirë. S'ka të bëj ajo edhe. Kam rradhën. Kam rradhën, e, e? mirë. Okay. Faleminderit. Mirë, ë, kështu pra, më një paraqitem apuntamento <laughs> me Dr. Kosovën për shtëtidhe. Kthehemi pas pankruinë e mëqjesit. Tani është koha për të dëgjuar nga Tovi Lu. Kemi deadline-et e orës 8. Mirë, yes. b just to feel a sin you swallow for the rest of your life you've been looking for someone to believe in to love you to Mirë se keni ardhur në klubin e mqesit orë, është një 8 e 10 minuta, unë jam mm -hmm. plenit du pash me jerin, me mqes, me Altinin, mjësit, me Olten, me edhe me Lorin, në qdo mqes me ju me nga orë, a 7, edhe në orën 10, në këto valë edhe në këto ekran. Um, anagrama për dit në sotme është Dica Roni Tosi, vetëm në një minuta për du dhe api me dhe fituasin Dica Roni Tosi, për i që do një të provoni, është anagrama për dit në sotme në klubin e mqesit, nd Olta, uh, për dëna po i kemi edhe një jo, jo, që të gjithë dherë danit Jojo, me dham, me dham Okej, okay, shkullë që vjeshtë, më falim i ndëherit Lutam Ndërko, kemi edhe zërin uh, Zërin, uh, tëri ti ka marrë Coca Air Coca Air një një farë mënyre Po, dhëta të gjëjmë të ndryshuar nga altini E të shohëm se të që farin që të gjithë Më në të gjithë që unë e vësantën E ndjej dhë vetën dhësi fërë mi Wow <laughs> Kjo është, e Unë thëmë që unë e vësantën e ndijë vetën disi fëmi. Hajde merevesh. Këshë është kë fëmi? Këshë është kjo fëmi? Kjo fëmi kjo, e rritur. Papa. Kjo fëmia? E rritura. 0, 69, 27, 12, 22, dërgonë në mesajtë të uaj. Këtë nuk i thonë në no, ti <coughs> zonë që... Pa, që po, po zëtri. Oh. Ja, ajësë andiesh. Njeri ushë ajësë andieth. Sa ndijen jo për shëmbull? Unë ndijem uh, 22. <laughs> Shumë? Mm -hmm. Unë ndiko aty 8 vjeqeja. 8 për 9. Mm -hmm. 8 e gjithë. Nëjsa, ndërkoj që anagrama është gjithë nga Tatjana. Am, bravo Tatjana. Radio stacioni. Bravo. Radio stacioni që saktë. Dhe fiton orën nga primi moqës. Paliminderi, Tatjana për pjesë marjen. E gjithë juve të tjerve, por Tatjana ishte e para... Radio stacioni është Dica Ronitosi Bravo Mirë Po shkaj për uh, Dishka që është, është një uh, Bio Katë përme Dhe më dhe etika Bio etika <tus> Bio Sa ta pra eti... e kanë Anglisht shuë Thuet Bio ethicist Pra shë e mër Bio etik Nuk e them dot <tus> A koma Nëse më dimon dhe kurs Si mund të apërkthesh Bio ethicist Bio Dhe më dhe më dhe kaj që të bëj është E dhe biolog E dhe Uh, est... est... Për po, jë ja estet, jo, sështë es estet, është, ka të vëjt me, nejse, estetis. me etikërn Me, se, me etikërn, topra, jo Po pra uh, se nga trohet Nejse, po gjithës e si kjo, zotria, është doktor Kevin Smith mm. I cili, është duke bërë një argument shumë të fort, uh, duke thënë që Të rindë burrat me shkujt pra, kur janë 18 vjeç, duhet që ta ngrin Spermatozojnë e tyre në një bank sperme ata mm -hmm. ta përdorin pastaj kur duan që të bëjnë fëmijë më vonë. Po për pse duhet ta bëjnë? Ai argumenton që? se një nga problemet që ka shkaktuar rritja të fëmijëve me autizëm apo me uh, probleme problemet mendore është pikërisht rritja e moshës së baballarëve. Kjo është një gjë që, që ka hmm. ndodhur. Ndërsa në vitet e mëparshme uh, bëheshin mm -hmm. prindër, prindrit tani u bën prindër kur ishin ka mm -hmm. 20 vjeç, por çfarë ndodh sot në botë është që ti uh, ke njerëz që arrin uh, 20 vjeqë pasaj bëhem prinder Ose arrinë 50 vjeqë dhe bëhem prinder Kete nga në ta që janë 70 vjeqë i fusin në një kalama Për qepë, do më dhe nga kanë të pleqëris në një që A shë e një kutin, unë dhe shë e nëjë stilist Gjera e oh. shëndal dhe Gjera se e ka të dashur në një setet vjeqa E dhe thop Unë po jem, më bëjuim më. Në des bavë kur ia 10 vjeç. Mabi është 83 kur ia 10. Po normal. Gjithse pa ka e the TL. Normal. Por uh, doktor Kevin Smith uh, dyshon se se shumë nga problemet që janë rritur kohët e fundit, mm -hmm. që janë, uh, sidomos autizmi, por shume njëra nga gjërat që thon, ok, po pse ndodh autizmi? Ai pra mendon se ka lidhje kjo pjesë. Ai mendon që është mosha e shkuar e prindërve, pra e baballarëve, në mm. në veçantë. Pra janë baballar më të mdhënë në mosh. Uh, kan spër më të vjetër, si thua, ose ose çfarë ndodh në organizmin e tyre është e tillë që fëmijët që ata sjellin në jetë pastaj kanë prirje. Sigurisht që nuk kjo nuk ndodh me gjithë njerëzit, ndodh me një përqindje të vogël, të, të vogël, por që është është në rritje progresive, po ta krahasosh me një brez më parë. Kjo që ai thot. Mosha optimale kur je 18 vjeç, shkon atje e dorëzon ta ruajn ata dhe në momentin që ti një ganti bashkë me bashkordhen tënde shkon me e merë e përdor dhe e bën por ti e ke pasur atë në kushtet optimale kur ti ke qenë djal i ri edhe e ke te një cilësi më të lartë nga ç't mund ta kesh sa 40 sa do, do vjet shitesh domethënë mm. na 40 apo 38 30. apo diçka në fillim më mirë herët sesa ajo është një cilësi më të lartë ataj dhe gjansat për për të bërë një fëmijë me probleme janë më të ulta kushton rreth 300 1000 lek të vjetra në vit për ta ruajtur në një bankë. Mhm. Mm 300000 lek të vjetra në vit. Po. Ka qësh kostoja uh, në botë sot, nuk e di se sa mund të ishte në Shqipëri, a ka banka nuk apo posta banka. Po, por, të, por që, por që nëse nuk e mund ta ruash në një bankë në shtet shtetin, kujdese, kujdese mm -hmm. mund të thënë domethënë që ta bëj atë. Por kjo është çfarë uh, rekomandon doktori Kevin Smith. Ai është uh, pjesë e shërbimeve shëndetësore të mbretërisë së Bashkuar. Në një mjek me nam, jo një mjek dosido, si do, që ka bërë këtë rekomandim. Kështu që nëse dëgjoni dhe ju intereson, e morët vesh të parët në klubin e mjekësit. Kjo është pjesë edhe e ditarit për etik mjekësore, mm -hmm. ku ai e ka e ka shkruar dhe botuar këtë studim. Thotë sa më herët të bësh baba, aq më mirë. Aq më mirë, nga ana shëndetësore, sa më herët të bësh baba, aq më mirë. Kthehem pasfrank klubin e mjekësit ndjera, ora është mm -hmm. tani tët e pëssamë viet. I have been crazy special, baby It's cause I was never broken by you Mështë në janë duhet në kryumin e më gjësi dora, është një tete, 23 minuta, unë jam blendik, du bëshme një në artim. Më gjësë? Më gjësë? Më gjësë? Më gjësë? Më gjësë? Më gjësë me juve nga ora 7-10 në valet e klap FM në 100.4 edhe në ekranin e klap të vësë. Mm -hmm. Me që ishim të këshpike, duat ju të regojë edhe këtë, që vjen nga disa të rinë britanikë të cilët janë në piesë e... Um, Akademisë i Isaac Newton ose Isaac, Isaac Newton, Newton që ndodhet mm -hmm. në Londër, ata kanë shpikur më në fund edhe kanë fituar edhe atë që quhet uh, Tech Teen Award uh, ose Çmimin e parë në të rinjtë ose uh, adoleshentët e teknologjisë, mm -hmm. sepse kanë shpikur uh, kondomat, të cilat shkëlqejnë në errësir. Oh. Po, kur kur Uhum. Janë në kontakt me së mundje seksualisht të transmitueshme Pra në rase ti uh, e vendosa dhe kondomin Edhe ndodhë për shumë mund që uh, të ketë prezens të bakterjeve Të ciljan përhapin së mundjet seksualisht të transmitueshme Atere uh, jo vetëm që shkëllqen në drit të ullët Pa, um. Kondomi, por uh, gjithashtu edhe në dronë gjyr uh, Ah, interesant Në dronë gjyr po, edhe i kanë bërt të tila për shumull që uh, bëjt i shilin qose smundja Që është prezend e është klamidja Bëjt e verdh për mm -hmm. herpesin, është në gjyrë purpuri, në gjyrë uh, uh, rilindje për HPVN mm -hmm. Dhe uh, për uh, cifilisin për shumull bëjt blu Aha. Mm -hmm. A dhe janë duke Kuta. e hetur në jetë. Në gjeni normale ajo ka ngjyrë. Në gjeni normale nuk ka ngjyrë transparente, pastaj pastaj merr ngjyra. Po, në momentin që në, në momentin që ka sëmundje. Është vërtet dy uh, të rinj, njëri 13 dhe tjetri 14 vjeçar kanë fituar çmimin e parë në Britaninë e Madhe për këtë shpikje, po themi, për këtë novacion. Mm. Uh, Ideja e bukur. Po, mm. sepse ata uh, kanë thënë që Sëmundjet e, seksualisht të transmetuara janë një problem shumë i madh në në Britaninë e Madhe, dhe jo vetëm në në të gjithë botën, këto janë në, për shkak të në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sipas CDC's, që është Qendra për Kontrollin e Sëmundjeve, mm -hmm. ka pasur 20 milionë raste të reja në 2013. 20 milionë po raste të reja. Po, kostoja wow. që i kushton vendit për të shëruar këto sëmundje arrin në 16 miliardë dollarë në vit. Që sjë nuk janë një shaka, janë një një problem i madh, diçka ma, serioze që duhet ta, parë një, me seriozitet. Absolutisht, dhe disa prej tyre janë smundit që kontaktohen një herë dhe zjasin gjithë jetën, pastaj mm -hmm. janë të pashërueshme, e ti përham ato të, të tjerat edhe përmes mungesës së kujdesit apo tjera, tjera, tjera. Tanë disa nga prodhuesit e mdhënj të kondomave në botë, mm -hmm. siç i është Troyani, Doreksi apo të tjerë, kanë ardhur tek të rind, trembjeve 14 vjeçari me idenë që ti zhvillojnë këto për në treg. Edhe pse disa nga kritikët thonë që është akoma e paqartë, thonë ndonda se si do të funksionojë kë on treg. Për shembull, mm. po ndaj bakteriet e kujt do janë shkaktojnë këtë. Se hecen në vesh, e kishte dia, boi kisha, kisha unë. Se më kupton, u bë kontakti me këtë gjën edhe oh po kthye u kthye u, u bë verdh, apo blu, apo bëjë jeshile. Mm. Po ma ngjite ti mua, do po të thot ai apo ta ngjita un ty. Mm. E kujtësh kjo? Ëm uh, sepse ndodhen disa molekula në këtë në këtë përbërjen e e këndon mos që që reagojnë këtu do vitojnë këtu të dy pastaj do të vitojnë këtu të dy <laughs> por ata <laughs> a, ata një. po thonë po mos plas në një sherr atje uh, at nas do ket komplikime. Mund të ketë komplikime. Dhe në rast se ke më shumë se një sëmundje për shembull, çfarë ngjyre do bësh? Qëse ke edhe Color <gibar> bug, k... edhe <gibar> edhe clamidia, <gibar> edhe herpes për shembull, do të kombi... saqordohet fare ngjyra. <gibar> kombinimi atyra. Po përveç se ngjyrat se dhe shkëlqen, po, ëh, ashtu alarm fare domethënë në në idenë që këta kanë. Megjithatë, ëh, um... megjithatë është një ide e mirë që ndoshta duhet vazhdohet të, të merret me këtë gjë dhe të gjendet një zgjidhje më e mirë. Një më mirë që mund të ketë për shembull është që dikush mund ta provojë në shtëpinë vet, vetëm Dhe, dhe në privacinë e ti të kuptoj që qërë ka për shumë Qo, është zhjurës. prekura për po ja është pak si ja i testi, ishtë të të zanisi ja? mm. oh, oh, Mirë, herënësishme është një sinjal t'i e merë ndosha është edhe alarm falë por është pak në ti merë masa por është një gjë Ta një më treko pak për helmetat, me që jemi tek helmetat Dhe me që jemi tek shpikjet e reja Bëhet fjalë për një artist nga Dubai E ka emrin Gjoj John Muller Si i ka? I cili Gjoj John Muller oh, oh, oh. Mm -hmm. ka, Artist nga Dubai Ka një ide inovatore Do të qua e onë, sëpse bëhet fjalë për helmetat Apo kaskat që mund hmm. vendosësh qoftë motor apo kudoqoftë tjetër, edhe me bicikleta, është e këshillueshme që ti mbash. Por ideja e këtij është që ka krijuar një dizajn të ri për kaskat apo helmetat, duke printuar në pjesën e helmetës koka të meshkujve real. Ço hmm. do thot, janë koka të rruajtura, pra nuk kanë flok, por zotinë janë to janë të printuara faktikisht, po. janë në mënyrë digjitale. Domethënë ti duket sikur s'ke veshur helmet. Duket sikur ti nuk e, por në të vërtetë e ke është një ide e çuditshme shumë e çuditshme është thësh një ide ky ka realizuar disa lloje të tilla helmetash por ende nuk dihet nëse do të hidhet në treg kjo ide apo jo megjithatë ai po provon dhe i duket që është diçka interesante edhe qesharake në krye kjo që kanë më vëth ky nga o, ka nga forma ndryshme ka edhe që janë do tham, o, të thënë për ta që janë radhë që nuk e shikojnë helmeta helmeta vetë sipërfaqja e helmetës që mund të mm -hmm. jetë Zakonisht e kuqja e zeze apo diçka e till, është e printuar me foton e kokës së një njeriu dhe krijon iluzionin se është një kokë njeriu. Helmetave duket si si koka ka edhe veshët e këtij njeriu. Po, ka veshë dhe e, e gjitha. Ky në të djathtë për shemb, po ta shikosh mm. të, të, <laughs> shiko? ka dallon edhe një damar atje tek tek thëmthin. E shikon? Është buresh të ngjajë me njëriun real, është printuar, është printuar, po por është diçka interesante. Ky uh, vet artistik ka punuar për kompaninë shumë të mëdha, duke filluar që nga Hyundai e Murat. Më duket si një vepër arti, ieri, por nuk një, më nuk por, më duket si. Poose nuk e di nëse ti do ta mbajë një jetë apo jo. Ka bërë vetëm për çunat, faktikisht nuk, nuk e di nëse vajon. do bëj printime të për vajzat. Por ose bashkë të di. Po, se... po, po për gocat, se këto janë me kokë të rruar, si ta bëni me bishtalet? Bisht, disajoj një bisht. Nuk e di. Nëse, okay. Falem diri, mm, diri, të lutem Do të filojmë me dhe një kujtë të vogël Mishdashur me seri I cili ka të bëjmë me diskografin Diskografin Ne do të përmendim emra Albumesh të ndryshme Për të parë se cilët janë grupet Apo këngtarët Që i këndojnë, këndojnë këto albume Që janë autorët e këtyre këngve Për shëmbu Nëse o në pyes Se cili grupë Ka siel albumin Sonic Highways Ku këngtar lider është Dave Grohl Juve do të në përgjigjeni është Ky grup Edhe është shumë e thjeshtë Cili grupra Ka siel kriimin Sonic Highways Albumin Sonic Highways 069 20 722 Dërgoni mesajtë uaja është grupi Dave Grohl I të kujtes 069 20 722 Në shkojmë në Një ndërperje shumë të shkurë dhe publizitare dhe pas pak Miley Cyrus. është kënga e ditës. Mhm. Mm Desi fiton një lule nga bota e luleve. Bravo. Shtatë. Mirë se keni ardhur në grupin e mëqyesit miqdashur. Desi fiton është kënga e ditës po. Miley Cyrus, mm -hmm. Joan Jett Different. Mm -hmm. Atëre. Ehm, um, nuk din se kanë një fitues në lidhje me këtë pyetjen që humbra. Volta. Jo. Nga diskografit A Simple Fiders. Four fighters. Sakt. Faleminderit, Olda. Plotam. Kaltra, ton dy bileta për nesër në Plex. Okej, okay. Kaltra, Kaltra. Kaltra, Kaltra. Oh, 305 mbaron umbe. 305 Kaltra. Mirë, le të bëjmë një tjetër pyetje. Nga diskografit më i dashur, a jemi mm -hmm. klub muzikor? Sha. Duket, tam. Pa, pa, pa. Apo çmëka? Sha. Sha, Never Gonna Sue Ya, Nathan. Private Dancer. Private Dancer është albumi Ik sa gruaja që mund lëviz fare bukur mbi taka të larta. Kujdes. 069 207222 dërgon mesazhet tuaja. Pride dancer album nga kjo grua që mund lëviz fare bukur mbi taka të larta. Oh je. Ishin burr. Ndajtën në pël. Et et et et është në pël. Ku shikon një kuti kartoni. Një kuti e madhe. Edhe e, e një gjithur ma ndjek shumë, nga 3 bandës si që mpjullën këto kutit E hapa të me një briskë, ku shikon brenda një dhejlëpër, dhe. bashkë me klyshat e saj mm -hmm. Dhe direkt në telefon merë këte për mbrojtin e kafshve Falën i thot, jam në mes të pjullit, dhe gjitha një dhejlëpër, një kutit, bashkë me klyshat e saj E pjullit të kë këgruaj nga në tjetër e linjës, i thot, a, a po lëvizin që? I mm. thot kuj, po, nga kutia duket që po l Në <gjë> të ndrojnë shtë të pijenë. <gjë> Kjo është e një, nështje që i, se nuk është ashtë për tjetërë. Ka një tjetër më të madhe. Ja, ja, ja, s'ka. Ka, u, uh, um, për shëmbullë, uh, kënjë uh, burë i cili, kënjë për nësyshë, uh, kur luajnë golf, njerëzit, kanë, uh, kanë këto, janë këto si, si makina të golfit, më ato rodat e voglja, kështu. Baina të gjithë ato shkopince është e vërtetë, shkosh nga vrimë në vrimë kur kur luan golf edhe të mbash në mm -hmm. kurriz gjithatë, sepse janë ato shkopat janë të rëndë, janë hekuri. Dhe në një moment këy duke ngarë këtë makinën e golfit, pao zakonisht kade kodra gjëra kështu dhe i përmbyset. I bie në anë, boom, shkakton një zhurmë. Dhe Elisabeta, e cila ishte një vajzë e rë, shumë e bukur, shumë tërheqëse, qëndonte të në një vilë pranë fushës së golfit, mm -hmm. del në balkon aty Ai thot, më fal të as të dëgjojm bashurmën. Si quhesh? Ai mir. e mirë. Ai thotë që Mirja ma gron chuam, da, mirë. Mirë, nuk jam nuk jam keq, thot. Po Mirri thotë kjo, hajde thot, lëri ato, lëre makinën, do të ngremë vonë. Hajde shpërlodun çka ti di diçka. Tam. Ky grua sime nuk do i pëlqej kjo gjë. Po hajde i thotë Elisabeta, hajde mos mos bëj show, gruaja sën nuk ti pëlqej, sa më tan kjo, sapo ti përplas makina Golfit. Mm -hmm. E jam me mua. Po jo po gruasi më nuk do i pëlqej, po megjithatë A gruan i sa dobët, Elisabeta isha shumë e bukur, shumë tërheqse, yoshse, bindse, po vajt atje. Mm. Ai i tha, "Ripak, ridh për drek." Po jo, gruas time nuk do i pëlqej, po drek për drek, po thoshte, "Ky." Ora ti thoshte, "Kjo orri për drek, ha, pastaj shkoj me ngrim atë." E mbas drekës, kjo e ftoi edhe për një pije, mm -hmm. alkolike, i tha, "Po deshen ngjitemi lart, mund ta pim te dhomë lart." Jemi dhe në intimitet. Tamë. Që prapë insistoi te tha, "Gruas time nuk do i pëlqej." Ma djeta dhe jetë bërë, tha, furtunë, tani. Mm. Po pëse i tha kjo? Kue ke këtë gruan ti? E ka zënë makina golfi. <laughs> <di>? <laughs> Kur u përmbyës, është atjeta, është atiporë. Ede, kështu, <laughs> që, mund dhe zjathi pak. <laughs> Gjëjmë ga Foo Fighters me që u përmende në kryuën e mqesit, kjo shuhet Best of You. Ora është 8.37 minuta, ju jeni me Klab FM në një qitë pikatër. ra ra ra ra ra ra ra ra ëshë që është një djalë djalë që qep rroba për të varfrit mm, po kam treguar si është ai është 10 vjeç ka emrin Javier Elliot jeton në Arizona por gjathtjetë jetës së tij ka pasur probleme ekonomike duke mm. qenë se te babai është larg familjes për cil të cilët ardhurat kan jetuar në gjashtë qendra të ndryshme uh, të, për të pastrehut edhe vetë uh, Javier bashkë me motrën dhe nënën e tij dhe i ka parë nga afër se sa vuajn njerëzit që nuk kanë një shtëpi dhe aq më tepër nuk kanë të ardhurë për të bler veshje ushqime me radh. Mm -hmm. Tanë që gjendja e tyre ekonomike është përmirësuar Javier, vetëm 10 vjeqë, duke pare dhe nërën e ti që i qepë të roba në makinë, kamësuar edhe a po i, dhe da një po bërën... A në kuj i qepë robat për të, të pastrejhët? Po, a i qepë roba, me, duke bler me aish pak lekë sa a i mund të këtë, blenë uh, copat të ndryshme dhe më pas ullet në makinë dhe i qepë ato, dhe i dërgonë në qëndrat e të pastrejhëve, për t'i ardhur në ndimë sa do pak familje që janë të të të. Mm -hmm. Por e gjet ideja i ka ardhur sepse ai e ka përjetuar ngafër këtë lloj historie, i ka parë se sa vuajn njerëzit dhe në momentin që gjendja e tyre është përmirësuar, Javier ka menduar që ta shfrytëzoj për mirë ato pak lekë ai i menaxhon dhe në momentet e tjera do të blinte gjëra për shefin e vet, tani ai blen rroba blen A zopa dhe i bën rroba për Bravo. gjithë fëmijët që nuk kanë. Bravo, është djal shumë i mbar. Poqen mm -hmm. kjo. Pra histori për që merren me me gjëra të mira dhe pozitive. Ejë, edhe ato çuna d'anglez që kishin bën ato që thash un për ato jo, që shkruajë në fsitje, është shumë e shumë, të, dhe dhe dhe shumë dhe shumë për, mirë, nuk mund të thuash. Absolutisht, nuk mund t'i krahasojmë se jan, jo, janë gjëra që janë me vlerë, gjithsesi. Jo, është vërtet. Um, faleminderit yeri. Faleminderit Blendi. Ndërkohë, nuk e di nëse kemi një fitues, Olga, por kjo duhet kishte qenë lehtë. Po, po. Mhm. Tina Turner. Ai dhe fiton dy bileta për nocin e Plex. Bravo okay, Dori. Bravo i qoftë. Mirë, ehm um, Let me give you tjetër pyetje. Nga diskografia e grup Event. Bam, bam, bam, bam. Houses of the Holy. A shkrim e këtyre rock-erve. Veteran. Houses of the Holy 069-27222 Dërgoni mesajët uaja Shtëpitet të shendve mm -hmm. në Shqip Këtyre legendave të rokut 069-2722 Kush ka siel Houses of the Holy 069-27222 Në lojën tonë Pyetje diskografike sot në klab e femre në 100.4 Në këtejemi në bas pakve më shumë Na klubin e mjesisit, na Club FM and Club TV. Oh, it's just one thing to be told, this streams are made to be called and friends can never be bored. Guess and that a how long it's been, I know you Let's start a riot tonight, a pack of lions tonight. In this world, he who stops won't get anything he wants. Play like the top 1% till nothing's left to be spent. Take it all, us to take, celebrate, because we are the champions sitting on. Fired like that Oh the bond is deeper than skin The kind of club that loves Faleminderit. Miunjesimrizegnin jardun klubin e MC7 te 52 minuta ne to chaste un jam blendi kete bashmeerin me Ajthinin me Olten edhe me Lorin. Çdo mjesvejuen nga ora 7 deri në orën 10 në valet e Club FM në 104 edhe në ekranin e Club TV. Ju uroj më të mirën. Na faleminderit për dëgjimin. Gjithë juve. Ehm. Pome rni disa njerëz. Flis jam me disa njerëz që na dëgjonin Edhe u kishë qelluar ai shuku, e mban mend shukun, që kishin për shradio atje. Mukur, mukur po hynin tek tuneli për, për o, bo, ah, bo, të qenë në Elbasan. Oh po, po, supas kanë. Shinë, kishë qenë të fiksuar, më than si çfarë ishte ajo gjëja tha, e kuptova që ishte me sh po Pa po të na ngeli tha se në atë moment u ndërprer valti e radios. Kështu mm -hmm. që mund të kemi një përforcus brenda në tunel kam përshtypën për herë tjetër. Po gjithsesi. Faleminderit për digjimin. Është është nder dhe privilegj. Tani. Mm -hmm. Tani mm -hmm. një tingull mysterious. Ky është apo para përgatitjes midhasur tingulli nuk është i bukur. Nuk është i bukur. <laughs> mund të jetë i frikshëm. Mm -hmm. Por është një tingull. Duhet të them në një gjë tjetër, është i regjistruar. Ashtu si shka ndodhur i pa procesuar Në audio Një forma po një form tjetër Softwarea e gjëra të tila Që që është Tingu real Po është një alienë Jo. Një, nuk është një alien Nuk është një alien Ishte uh, wow, is tingull po <laughs> po po i të mershëm Êshtë i të mershëm Po unë i parë përgatit e njështë Qfar po t'i gjojmë Qfar po t'i gjojmë këtu Kujdes, qfar po t'i gjojmë i shdashur Nuk është tingull i burën mersh 069207222 dërgon mesazhet tuaja 069207222 një tingull tjetër jo kaçit mmersh është oh, zëri i pergjumur për ditën e sotmë zëri i pergjumur është një vajzë por nuk e dim se kush është olta çfarë ka thënë hallo zëri rudina magjistarit jo jalketa vejsiot mm hm nuk kam tjetër ç'është as rudina magjistaria as alketa e dëgjojmë një herë edhe shohim mm -hmm. se ç'a ndot I'm saying that one era something and day I bet and this is for me. One era something and day I bet and this is for me. As a serious? Kur 069 20 7222 dërgoni mesazhin tuaj ja pa haruar të shkruani dhe emrin për shën fitues. Këtë vermi i dashur, çdo moment të ditës mund të freskoni me Pepsi in Even the Seven up me tre paketimet e reja, acilat janë të gjitha me nga 250 ml shtes, po që është falas dhe nuk paguani asgjë për to, janë të rritura tani keni Pepsi 1.25 L mm -hmm. që është për një person, 1.75 L për çifte që duan të pin Pepsi Ivi apo Seven Up mm. gjatë kosë tyre në të shift. Kepi pasaj edhe paketen <gjohet> e madhe. Ato buckon. Ajo një shisha e madhe. <gjohet> është një shisha e madhe. 2.25 litra. Litra, apo, pa. Që mund shërbej për një grup të tërë kur mm -hmm. uh, janë duke festuar apo shkuar në plajë apo këtunë se qëfar me këto pjet freskuese Pepsi, Ivi dhe Seven Up. Sepse me Pepsi-n gjdo moment është jetu ështëm. Apo jetu jeto zhdo moment. Jeto zhdo moment. Po, me Më përqen që janë në falas Në gjithë atë falas më përqen Në kam pata dhe Në përqen Në <laughs> më përqen falas më. Frank Turner do të këndoj The way I tend to be Mënyrë asë si tënë toj të jem Apo mënyrë asë si jam Tani në klubin e mqesit Tete 56 minuta Mirë mqes is about on the changes to make them not just three small words and then i catch by myself catching your scent on someone else in a crowd disappears and it takes me somewhere i cannot quite place and then I sweetness style oras tani 98 minuta ju jeni me klubin e mësjesit valet e klube femne 104 edhe në ekranin e club tv çdo ditë me ju ve nga ora 7 deri në orën 10 në këto val në këtë ekran ë kemi një z z të cilin Altini ka ndryshuar në mënyrë që ta bëjë të vështirë për të kuptuar deri tani kanë thënë se është Alketa Vejsiu dhe kanë qenë pa sakt gjithashtu më kanë thënë Ornela Bregu është e sakt gjithashtu Bajbona Selimllari Soni Malaj Weda i Elsaid. Tani njerzit janë të sakt për kategorin. Ëm, domethënë i kanë ardhur pranë edhe mm -hmm. ky personazh se ne e dim se kush është. Altini na e tha, nuk e gjetëm dot vet, por uh, edhe ky personazh bie pranë me po themi Ornela Bregun, Sonimalain. Mm -hmm. Ai kërka vështirë një shoft, ne një lloj grupi, domethënë. Por uh, nuk është asë njëri nga këta individ që janë përmendur Që që dhe gjojme njëherë Kuj des, kuj des. Unë them që unë edhe sonte E ndje i vetën Disi fëmi mm. Shumir Edhe sonte E ndje i vetën disi, disi fëmi, fëmi. Pa ku shë ka thënë? Ku shështë? Këj zë i ndryshuar Ku shështë val Kam edhe një iva ti që këtu Jo, jo, jo, ja, ja. ja, së shë iva Nuk është iva Do tjetë së shpejti dhe jive, por jo sotë. Edhe i rrisë lu arasi. <laughs> mm -mm. Ja. U, oh, Enejda tarifa. Ja. Jo. Por Me janë më pranë, pran, kur thonë, Enejda. Më pranë Enejda se i rrisë, të atë. Pa, absolutisht mm -hmm. pa. E drejtë. 069, 20, 7222, dërgoni mesajtë të uaja. E kanë qëtu kushët private dancer, moj. Let Zeppelin. Let Zeppelin. Bravo. Bravo. Renardi fiton 2 bileta për në Sreplex. Pa. Led Zeppelin mm -hmm. Houses of the Holy Led Zeppelin Nga diskografi um, Po këto Tingullin Kan dhe në një ide është një gromësim e gjatë Ja, okay. nuk është një gromësim e gjatë është shurëma e qezmes kër vjen në uj Ja Tu bacion uj Ja, ja Kur hape qezma dhe s'ka uj të... Ja, ja fara ja. S'pondimoj të ashtë okay. Nuk pondimoj Një express cafe, ja Ja, ja uh. Kjo ka një kafe ngrisim... e pa fund, pa pendësi, fun. siguria e mm -hmm. ekspresit. Do t'ju kujtojë që është një tingull i cili nuk është i prodhuar artificialisht. Mhm. Mm nuk do të them me kompjuter. Nuk është as i ndryshuar, i është modifikuar. Është ashtu siç është, si është regjistruar. Të është edhe një herë, po. Është i tmerrshëm. Shumë. gërvishtje makine ja, më shumë jo ja, jo think along the si expressive uh, kur bën cappuccino më duket se si, nxjerr atë mm. atë ajrin me presion aty ja, po jo ja. jo ja, ndër ja. nuk është një gromësim i gjatë jo ja, gromësimi ja. nuk është kështu nuk është kështu është vërtet pa fundur u bineti kur s'ka ujë apo suçum kjo des duatë lëshë ta jo për momentin jo çfarë jam im sidur ata holta një kontroll të plotë mjekson në spitalin amerikan si fillim Si duhet pasi dëgjon këtë tingull? A është vërtet për çfarë? Kontroll veshësh apo për veshët? Për të gjitha. Mund të jetë mund të jetë nevojshme. Mirë, tani ka muzikë nga Gotan Project, ajo quhet Diferente. Kjo ka BFM në 100% shumë, është vërtetë mirë. Ja ku vjen. En el mundo habrá un lugar Para cada despertar Un xhardin de paz Que poesía por qué puestos a soñar fácil es imaginar es tan manida en armonía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 Tot çastëuni ambientit të bashmejerin. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes i eri është argjini këtu ne. Është Holta, është edhe Lori çdo mëngjes nga ora 7 deri në orën 10 në valet e Club Fem në 104 edhe në ekranin e Club TV-s. Mm. Mm -hmm. mm -hmm. Kanadesve mm. po kërkohet, siç raporton edhe uh, gazeta The National Post, që të mos i hedhin më peshit e vjetër të kuq të akuariumit në banjat. Si në banje, se si i hedhin në banje. E kebraj s'ojherkurdoj që ta do që ta, ta hedhësh një një peshk të vogël, nuk e nuk e dom më. Edhe çon, e çon edhe e flak në në banjo. E të mërësme. Bom. Por po tani peshqit nuk ngordon se, se? ndryshe të hedhësh ku ti undazh di diçka që nuk noton. Peshku përmes tubacioneve arrin që dali edhe të dalë edhe vazhdoj të jetojë. Por si, tregon, miruesh, por, si shpo të regonë një biologë në Alberta të Kanadas, mm -hmm. këta peshqit e flakur nga akoriumet e tyre për mes banjave, pa. janë duke ushtuar si oh. lepojt. Por, shumë janë duke mbushur likjene dhe e bukura është kër peshku të kuqë të akoriumit mm -hmm. i shmangen në këto kufizimet e një akoriumi, a i mund të rritet e të bërë, janë disa për të tyri janë bërë sa një pjatë. Uh. Sa një pjatë madhe. Wow. Bon. Po, Para juni më sapo e shuh në ekran. E kushtet ambientit në këtë rast. Në kushtet, kushtet ambientit, po, sepse ushqim kanë plot nëpër liçenë dhe ku diun tani, aty ku përfundojnë ujërat e zeza mm -hmm. të kanatesëve, por po rriten e po bëhen peshq të kuq gjigantë. Gjigantë. Tëmbën. Eh, uh, njerëmit brenda kishin zën disa fëmijë, uh, thoshën ata dhe duket se janë duke u shtuar edhe në Natyrë, pra, mbasi mm -hmm. ke hedhur nga akoriumi, 40 uh, prej tyre i kanë qenë nga një liçen i vetëm. I kanë kapur me grep. Wow, sa shumë. Kalamait dhe peshit, disa prej tyre kishin arritur të ishin, thoshën ata, sa një pjatë e një darke, sa një pjatë e madhe. Imagjino, nana i mbijë peshqoj kuqja akuariumit sa një koc. Si peshku është shumë i vogël. Ai peshku është i vogël, por pas ka të bëjë kjo, akuariumi dhe pengon rritjen e tyre. Kur janë një akuarium të vogël, ato mbeten në një farmasë tru pore ashtu siç i kemi mësuar të shohim. Por nëse i lëshokë të lirë pastaj përmes banjës, siç i hedh ai vogël i vogël sa gishti, pastaj rritet dhe bëhet bëhet i madh. Dhe kjo është duken po ta bëjmë një provë. Sa një krap, thonata, peshikuj, sa një krap. Duhet bërë një provë. Mirë, un kam 3 pyjetje. Nëse doni, mm -hmm. kam 3 pyetje për njërin prej jush. Sa e njëojm kolegun? Sa e njëojm kolegun ose kolegen? Pam. Je do të zgjedhësh? Le të më ta zgjedhësh ti për mua. Ta fillojmë president. Okej, mos ehet këtë. Daccord. Çojm tahap? Hap. Faleminderit. <laughs> Gjajë deri. Nëse ti më po zgjidhe ni për moment. Oke, okay, ja. Yeah. As po shikoj fare aty se nuk kam uh, ndërmend ve një herë. Se vet dora ndonjëherë s'ka problem. Shef dora s'e dora, siç s'e dora. Këshë jo te Ulta. Faleminderit. Sepse kam. Oh, Ulta. Mos. Kisha një frikë. Koç që zgjohet për mua. Jo më secilit të, të shoj vet <laughs> fatin yeah, yeah, e ti. Ja, s'ka dëshirë. Te përvon, te përvon për Nico ai treni. A po, dhe tjetër Ulta. Do pyetje Ulta janë për ty. Po mirë. Qëse merr uh, a kë muzikë ta ai telefoni? Kam gjithë shka Kej gjithë shka Oke, okay, atere, ollë ta Do të dëgjoj muzik Ndërko, jerë ja ku janë letra Oke okay. Falem derit Të ludem Altin kene vaj për një lapu stil Jo, kam Ke? Letra ke? Ka Oke okay. Atere Atere Loja funksionon e tilë, tre pjude jo ndo i bëjnë në drejtim të altës Fidhemi shkëture pjude vedohu përgjigje në altini dhe jeri mm -hmm. Nësa e njohim e si e njohim yes. kolegun do një në postilur Kapë, e kapë do të? Kapë? Po e kapë, okej, e kapi Valim berit Bravo i jeri um, Dhe pas taj, pas taj, në bas i dhe ju të keni tërguar përgjigje të uaja Do të balafaqohemi me altën vetë Objekti lojës, që në dhe gotar është, parashikojmë se si do pë Në mënyrë që përgjigjet ona të jenë identike, i pari që do të vijë me tre përgjigje identike me ato që do jap Olta më vonë, ka përfituar lojën. Gabi, Olta s'në dëgjon, i e larguar? Është larguar. Ji akoma? Në rregull, okay, në rregull, okay. Atëh, Olta është larguar. Pyetja e parë. Tam. Pyetja e parë për Olta është kjo. Olta, do të zgjidhje të kishë një partner që nuk flet? Mhm. Apo një partner që nuk dëgjon? Tani keni paraqesë. Nuk bëhet fjalë për dikë që nuk flet dot apo dikë që nuk dëgjon dot. Po. Por për dikë që zgjedh të mos flasë. Të rinë heshtje. Për dikë, po. Një partner të heshtur pra, mm. që nuk të flet, apo një partner që nuk të dëgjon, nuk ta vë veshin. Asnjëherë. Mm. Dekush që s'të flet me gojë. Është vështirë, është. Ti më studien rastet. Jan ca tipa kështu si re të zeza. <laughs> tipa ther <të rënd>. downs. <laughs> Dukët sikur se janë asë një herë atë, e mm. dhe pse janë Që që um, një partner që nuk të fletë, Olta, apo një partner që nuk të të gjonë Po dhe kjo është problematikë E di, e di, po, përnda e dilema është e vështirë mm. Ok Mundë të jep një përgjishë të uaja? Ja? Dekord Dhe kalojim të këpjit e nëmër 2 për Olta Olta Do të dëshiroje, apo zgjidhje, të ndeshëshe me një ujkë Mhm mm me duar pa apo të ndeshësh me një ari oh, o baba por e paisur me një thik ramme ujkun vetëm me trup asnjë vogël me fiton kush fitoi se kush Na u jeton ujkun ka dhënë prista është e përgjakur do jetë apo të ndeshësh me një ari të rritur por e paisur me një, një thik, thik. Okay. Okay. Mm -hmm. Zgjidni, si me ndoni se do përgjigjet Olta Dhe pyetja e tret dhe fundit Tan Olta Do të zgjidhje të bëje 5 vjetë burg Në një burg të sigurisë lartë mm -hmm. Më të vështirët Tan Ku janë gjithë kriminellet vrasës e kutimu se që fare Nga këta të egrit fare Nga këtoj ekritfare. bje Në پایان biznesi është i sigurisë lart dhe kur të dalë është të marrësh 5 milionë dollar. Mhm. Mm a po të mos bësh burg, atë mos bësh as lek. Pra 5 vjet burg. Tek siguria e lartë, por ditën që del, mbas 5 vjetësh, të dorëzohet edhe një çant me 5 milionë dollar apo një çek. 1 milion dollar për çdo vit burg. Po. 1 milion dollar. Apo të mos bësh As një ditë burg e të mos fitosh, as një lek. Oke. Okay. As burg, as lek, apo 5 vitë burg dhe 5 milion dolar. Pyotin e pari së të kesh një partner që nuk të flet, apo një partner që nuk të digjon, në pyotin e dytë të ndeshesh me një ujk, vetëm e duar dhe tua, mm -hmm. apo me një ari, e pa isur me një thik, dhe në fund fare 5 vitë burg për 5 milion, apo as një ditë burg dhe as një qindark. Tiny Tempo animen not letting go në kulmin e ngjessit 9:27 minuta Mirëmëngjes Mjë të gjithëve Mirë se keni ardhur në program ju përshëndesim në klavë fem ninchi yes. uh, pickup A yeah Yeah, ready for the summer, girl, you're hella killer. See your body getting bigger, but your waist looks slimmer. And I hope I'm still with you when your hair gets thinner. I ain't got to work it out, I know I'm onto a winner. And I love it when I see you sing a song in the mirror. When you play your favourite records where there ain't no villa. Chicka-chaw, chicka-chicka-shaw, DJ Dilla. Now I'm on the right track, went from a train to a lima. Now we on the right track. Right track. Yeah, used to know me back in college, now I got it like that. Could have got inside track, now I'm back on my feet. If I hadn't achieved, would you pack up and leave? Now you're scratching on me, like where Adam money like you remix to ignition in the back of the jeep ah uh, see like a hoop she don't all the dress she know my love it, even if i never say the word you oh, something i can't replace you baby my heart. and it cup of the bass that still there and keep me up in the night and when you coming in here but do with a second life girl i'm ready freaking love and girl i keep on bullet you my lucky number that i keep on call it wanna never let me go she said you better pretend cuz like you's living in the night and then i leave in the morning i tell her one i ready no shit the point she 22 we in the fun town so blue i'm miss freak you know scoop on me then i make you take you off and pull it all on me mean in the seat don't sleep tonight plan our kelly i believer flash yeah. chick Still like I the hope of shit on on the bus you know I love it even if i never say the word you are oh, something i can't replace Cause I'm a sucker for those nice sides I ain't in it for the money or the fame I'm the one that all the honeys couldn't tame Yo, I changed it në klubin e mëqjesit. Atëherë. Ëm. Kam rritur momenti të ballafaqohemi me Oltën. Të ballafaqohemi me Oltën, më herpara antua që ta pyes Oltën lidhim me këtë ë uh, tingullin misterios që janë uh, a ju bësh për të rëndë të dëgjuar, do du, të kërkoj para pra kish ndjes që nuk është i këndshëm, se ka ka tingull. Donin të dëgjojnë ka tingull i këndshëm për shkakun. Ting, Tingulli këndshëm? Ëm. Mm -hmm. Okej, okay, jo dash, po me pronojm kë për shkakun. Ë? Huh? I këndëshëm Shumë i këndëshëm Ta një fillon për Pa kataros E <laughs> <laughs> ja, ky është mirë Se është pëqesh po, po në krasi me Me këtë tingull Ky është i bështi Për të të gjohë Për të të gjohë ka kanë vona. Ma nuk e di pse më kujton filmin The Ring. Dorima e një majmuni. Ja. Ja, nxjerrja e ajrit nga pompa me presion. Hedhja një pije në gotë. Oh, ja. Gëlqere që shuohet në ujë. Interesante. Ao, baba, nuk e them dot, po. Okej, mos e thuaj. Më thon që është zhurma kur thërr një derr ose një. Jo, jo, jo, jo, nuk ka të bëjë me me derrin. Prerje me gurz me rili. Ja ullor i dherë. Jo, në, jo, jo. Okej, okay, mirë, dakord. Kjo është për një kontroll të plotë mjekësor në Spitalin Amerikan. Ky është ky është çmimi i zbulimit të tingullit mysterious. <të> <të> Spona dëgjojmë. Spona dëgjojmë veshët. Sa as po dëgjojmë. Okej. Dërgo kemi edhe tre pyetjet për Oltën tani për ballafaqimin. Ne shqyrim se kush e nje më mir Oltën nga kolegët. U bëm 6 vjet që punojmë bashk. 6 vjet ditë për ditë. 6 vjet as gjimnazin nuk zgjat, as universitetin nuk zgjat. Universitetin e zgjat. Po jo e zgjat. Po ta zgjat s'vet, po ndaj për 5. Po. Deri në 5 e kanë bërë unë. Doktoraturë fare e bëm. Po po. Po duan them, çohaish edhe takon një njerëz ditë për ditë, duhet ta njehsh. <laughs> Duhet ja mësosh <laughs> ta huqe ta ta biate. Po i bije që kemi qarq, kemi qeshur, kemi kënduar. Kemi, këmduar, kemi kënduar është vërtet. Çto gjë ka ndodhur? Jemi jemi zënë në një herë. Po thoshin vije që Diqe e e ke abuzuar rolin tan. Tashu s'keni parasysh. Kush ishte ky që ma çau hallin, faleminderit. Jam në presion të madh këtu. Ju e kuptoni. Okej, Oulta. Tyre e parë për ty. Do të gjithet kisha një partner Që jose së flet dot Por nuk dot të të flas Aha. Apo një partner që jose nuk të gjon dot Por nuk dot të të dëgjoj Njërin Aha. tip që nuk të flet Tip i rënd që nuk të flet Apo një partner Tip që nuk të avëveshin Nuk të të gjon Shumë e rënd është të to Të të duja, po Më mirë kju që së më flet Se kur së më dëgjoj në valaj Ne vrikosë të për shumë Atere, Olta ka thënë një partner që nuk i fletë jeri Që nuk fletë Që bravo. nuk fletë E sakt jeri shënon një pik, altini ka thënë Një partner që nuk fletë Një partner që a nuk i fletë, e sakt Të dy barazim dheri Dani, bravo Pytje dytë <laughs> për ty Olta Dani mm -hmm. po të shërëm në një pylë Po, po, po O, me që rafjela, ke oh. përësyshe të Një bion dhe ishën nga njëra a në lumit Një biondë ishë nga ana tjetër, për Lumi ishë shumë... Brunë një ishë në mes? Jo, s'kishe, skishe Brunë, ishë në thjeshtë dë biondë. Aha. Lumi ishë shumë rëmbyr, ish mm. i rëmbyrë, ishë rënë, shi, fryjë, shtratë, ishë të rëmbyrë, farë. Po, e njëra biondë i thot tjetër, si e si të thot, hej, si ka lunët nga ana tjetër e lumit? E kjo i thot, po ti nga ana tjetër jemi. <laughs> Super. Ate. Së ta të zh O apo të ndeshesh me një ari por... E pa isur me një thik Një ujk Vete me duar Apo një ari Por e pa isur me një thik Me një ari që kam dhe një thik me vete Që kam dhe një thik me vete Ok, o jeri që këtën ti? Me një ari Me një ari Bravo Ujkë <laughs> Me një ari dhe të kemi një cikleta për dorëja, në fakt, një po. Do shta ju e kupto të gafim, halli... po, thikën e ka ari ju. <laughs> Aha, super. Ok. <laughs> Këpët e keni sigur, dhe <laughs> ja, të dy rastet. <laughs> besha ka, besha ka, ok, nëreko, nëreko, nëreko. Ok, përgja e fundit, ollëta. Mm -hmm. Do të gjithi e të bëje, 5 vjetë burg të kësikuria e lartë me horra dhe kriminel. Sot i madhë këto të repytit, sot që të nga. Por, ditën që den nga burgu, ti mer 5 milion dollar. Naas oh. 5 vjetë zhvojti. <laughs> mer 5 milion dollar. Ah po. Ah po. Të mos bësh Asburg et të mos fitosh as para. Je rahat në spintata. <laughs> Është pak si big brave no, vetëm që, që jam domosash. Ziat 5 vjet dhe i mer 5 milionët. 5 vjet na. 5 milion dollar amerikan. Ma pesë vjetësh vuajtje në burg të sigurisë lart me, apo transformuar me horra dhe kriminal. Me horra dhe kriminal. <të> <të> <të> jo, jo mir jam këtu. Apo as as para as as, as, as, as. as pesë <të> vjetësh kam dashur në burgs jam. Atëre? Asas. Versioni i dytë. Asas. Versioni i dytë. Asas kam thënë. As një burg të <as>, tjerë. Të bëj pesë vjetë burgu të matës më. Unë betalli. Në fakt në fakt në dëshirat e mia të thella më vjen te kjo po. Mir jam edhe këtu. Kush e ditë çvuan at jam. Okë. Okay. <laughs> Duhet bëj një anagram tjetër. Edhe kjo, shumë gjatë, okay. kjo mm. është shumë e gjatë çeka. Është gjatë. Okë. A e shërbet? Ço anagram është? Le të shkruaj ndërkohë. Shkruaje. Tan. Neko? Neko. Pili. Kudës <laughs> pili. <laughs> Mikut. <laughs> mhm. Neko pili mikut. Mi fjal. Është një fjalë edhe në shqip. Neko pili mikut. Neko pili mikut. Neko pili mikut. 069 20 7222 dërgoni mesazhet tuaja. Okay then. Okay. Neko. Neko pili mikut. Neko. Pili mikut N E K O P I L I M I K U T Është një fjalë për bër apo jo? Është për bër. Është për bër. Është për bër. Mhm. Mm Neko pili mikut N E K O P I L I M I K U T Neko pili mikut. <laughs> të kotçesh Jo, nuk qesh kod, po Varët se si më vjen mua, kjo Varët se si të vjen ty, pra është e vërtet Po, unë po, nuk jam përgjegjis për se si të vjen ty Po, jo, normale mm. Dërkoj shë unë japë Jonit një kurs fotografie Të kartë center tirana për lojen sa më një një një mua Ok, bravo Mirë Falimin derit Olta Dhe i them altinit që në kanë gjetur zërin Oh, mos <laughs> Altin më bravo Në <laughs> kanë gjetur zërin Po Dhe Thon. është Jonida Malici ë sakt. Mund të them që un edhe sonte e, son e ndjej veten disi fëmi. Mhm. Mm ë ka gjetur Ledit dhe fitoj një kolë nga Pepsi. Ë ka gjetur Ledit. Po. Një kolë nga Pepsi. Shumë shishe Pepsi, shumë të mdhaja. 2.25 litra secila. Të pish të kënaqësh. Po. Okej. Okay. Faleminderit Ledit. Një pyetje, është po. sigurt N-ja në fillim? No, A ja. është no, ja. e sigurt? Në, ja Në, ja është e sigurt? është e sigurt, ta? Po, ta shi Se ja. më del një fjall tjetë A, jeri tani Qa të del ti, jeri? Ja, prit, më lërë të kontroloj okay. Ja, të kontroloj dhe njerën Se në bëtëm fiksime Mos hap, mos hap Ja, ja, ja okay, në okay. regull e kam Ja, osishtë ta e shumë shumë në duar E në fiksëa neko pilimikut <laughs> Neko pilimikut, kujtës Kjo është fjalla, anagrama Kam Ik e ke lidhje me këtë? Nuk e di, sepse soi. Mos kam pas lidhje më parë. Nuk e di, sepse nuk e nuk e di, me thënë drejtën. Se do ta bëjm tek sa njëm kolegun, tek të tretin okay. që bëte. Ajper sot, se nuk e ke se kam lidhje. Do duhet të ke lidhje. Do thotë që e ke gjetur. Një dellash. M. Mm. Duhet ndihmuar pak. Tingullin. Ja. Tingullin. A tingulli? Po. Nuk është Jonida, ma liqë i mishdashur? <gjubi> asë Zerina Kukë, dhe asë Amiton. <gjubi> <nuk> <gjubi> Pjedi, këtu është qfarë po t'i gjojmë? Qfarë po t'i gjojmë? <gjubi> Zhur nga një torno, ja? <gjubi> ja, nuk është torno. Më vjen kesh, më vjen kesh, nuk është Ataja për një dimon, a të që të pak të një gjitha? Ataja për një kërën? Ataja për një qezma, kër ikonuji, fshesa me korent, avulli ekspresje të kafes, vazhdojnë akoma Ja Zhurma kërë shkarkoj mui në lavaman, frena makina Tharë se flokës, ja Frenimi një makina me shpekësir Më vjen kesh Përre me fleksibil vazhdojnë Ullurimat vazhdojnë Më më më më është një tingull i pa censuruar, i pandryshuar, pa i papërpunuar, vetëm mm -hmm. i regjistruar siç ka ndodhur. Kaq mund t'ju them. Vends Joy në Hekur i Mal. Joy, jo, nuk yeah. e shaj. Vends Joy me Reptide në Clubin MJC, mm ndoshta -hmm. zbulojmë pak më vonë. Okej, okay, iko. Deri në orën 10, ju përshëndesim. She's been living on the higher shelf say ra ra pa na ni Oke, okay, um, atëre, atëre. Çuna goca. Gati? Gati. Le të bëjmë sharadion me kërkesë dhe ngulum gajeri ne do të luajmë sharadion e vajzave. Jepini. Sharadio. Yey. Loja që vendos ditem kundër vajzave në kërkim të një fiale të vetme. Uh, uh. Atëre goca. Mm. Fjala juaj është një send. Jo. Ja. Ha. Ja, ai shumë sa ngulumo vetëherë do të jetë një emocion. Jo emocion. Jo emocion, diesi. Po ti jep emocion. Të jepë emocion, është një veprim. Jo veprim. Një ngjarje. Ja. Një ditë e shënuar. Ëh. Është do të them bëhet nga njeriu apo nga kafshët? Ëh, një formë bëhet. Është diçka që njeriu e ka. Po. Diçka që njeriu e ka. Do të them se është pjesë e trupit. Jo trupit. Pjesë e karakterit. Jo e karakteri. Sjellje. Është një lloj aftësie ose zotësie që mund të ketë njeriu. Është, mund të ketë njeriu. Ë kanë më shumë të zgjuari deri apo? Një tip si. Fillon me T. Jo, çfarë s'toy jam? Talent. Po kur thua talent, jie shumë afër. Jam hmm. shumë më afër apo jam shumë afër? Pikë. Shumë uh, afër fjalës ne kemi menduar. Domethënë është është sinonimi fjalës talent? talent? Po jo, nuk nuk mundsem sinonim, por qoftë ti muzikant. Nëse ti ke talent, duhet ta kesh edhe këtë gjë brenda. Një gjë që mund ta kesh ose ke talent. Jo. Na, jo. Aftësi. N -n -n -n. Po jo pra, është një lloj aftësie që njeriu e ka, ose një zotësi. A, duhet të jesh i lindur me këmiş? Ndoshta. <laughs> <laughs> me këmiş? Jo, s'ka lindur me këmish, a më? Ka për me për me të kënduarit? Jo vetëm, ka të bëjë në shumë fusha kjo gjë. Po do të kesh talentin thuat edhe këtë. Një njerëz që, që ka talent ka dhe e ka edhe këtë. këtë më shumë se dikush tjetër. Fillon dikush... me Kairi? Jo, çfarë jo. është Kaja? Karizmatik. Jo, mm -hmm. pra ja. Fillon me K. Mm -hmm. Dhe kusht e ka në sasi më të madhe, kreativitet më të vogël. Po je shumë afër këtij. Diku aty në ato ujra. Kreativitet, talent. Ëh. Mm. Uh Hamëruar -huh. ha diçka të rëndësishme. Çfarë duhet? <laughs> po ieri ka të bëjë me substancat narkotike? Jo, jo. Ndoshta kur je <laughs> në recetën e tyre. Po, po, por nuk e di. Fë, fë, fë. Fillom <laughs> fantazi, jo. frymëzim, fantazi. Jo, jo, ja. jeni shumë afër. Është diçka tjetër. Frymëzim, <laughs> talent, fantazi. Mm. Fantazi. Fantaz oh, fantaz fantaz yeah, Uh -huh. Volnet. Uh, Tani kur themi yeah fantazi jemi yeah. afër afër afër. Bravo. Aha. Oh. Uh -huh, Bravo. Po si e gjet? Shoku im më foli nga përtej John Lennoni. Ma tha Oh, wa pi pa. Living life in peace. Ihi. Sa më kanë thënë, më thonë Ralfi mos këndo, mos këndo, mos këndo kurr. Përshëndetje Ralfi. Kështu që nuk nuk këndoj. Unë nuk dua të largoj dëgjuesit. Ne ka opilimikut miq dashur. Politeknikumi. Ësht, Bravo. Është Politeknikumi. E ka gjetur Valmira, fiton një orë nga Premium Watches. Faleminderit shumë për dëgjimin sot. Por sërën nuk kanë gjetur akoma, më thon gjyshi im kur gërrhezi. Ja, Ti më pa. fal. Tingulli mbetet për nesër, s'ka gjëpë Tharës dhe flokës e tire tjerë ja. Dërko Imaginata ishte shënë radio Imaginata është sakt Adila Imaginata fiton 2 pra. bileta për nësine Kët tingulli mishdashur ngellet për nesër Tingulli të mershëm që nuk u zbudua oh. Se qfarë është Orgesa zaimi do të vimba spaktun në Radio në Krab FM në 100.4 Do t'ua reguloj gocama mira veshët bas, Basa i kështë shpëndurje që ti që uat Othet Music Box për tit në sotme Qëndronim e ne deri në mesdit të shorgesa E mëtej plotë muzik në Radio në Krab FM Ga ne të klubit mqesit, ditë të mbarë Mjërë pafë që e më ka lëfës i bukur Every Sunday came more bleak Fresh boys and each week We were born sick You heard them say it My church offers no absolutes, she tells me worship in the bedroom, and only heaven I'll be sent to, is when I'm alone with you. I was born sick, but I love it. you, command me to be well, yeah, yeah.